la domnul îpres voi to, tu s-au să și răș cel ce am înviat din s-o Dumnezeu nostru pentru rugăciunea pe-a curat în Sfinților șrătotul, laudat, și răbiților și-ntut-o laudat și-nora apostoli, ale Sfântului Lichier e marturisitor, Sfântului Mucenic Artemon și a celor de împreună cu dânsa, care la o să o săvârșim, în plus, pentru nostru, va de mare arhieptis cu cu cezarei Adesins-o drept să-ți să-i dați la chip și a pe tuturor sinților Să ne milioasă, să ne mândriască pe noi ca și de oameni viitori să de să-i dă să-i dă să-i dă să-i dă să-i dă să-i dă să-i dă să veche, dă Iar i dă să-i dă să-i dă să-i dă față în față cu Uritorul, Bine lui Diavol. Aș putea să spun că cea mai mare minciună care s-a lansat la veacul acest apocaliptic, la care s-a lucrat de sute de ani și se intensifică lucrul, este că diavolul nu există. În majoritate, mințile majorității oamenilor, diavolul nu există au ajuns într-un hal de descreștinare că nici Dumnezeu doar ar fi ceva, doar când are nevoie și diavolul nici vorbă că să fie undeva între oameni. Deci această minciună nu face altceva decât să -l deselenească pe om din chip în asemănarea de Dumnezeu și să-l poarte undeva... De alte locuri, străine mântuirii, străine chiar caracterului omenesc. De data aceasta, în această Evanghelie îl vedem pe diavol în lucrul lui fără nicio mine. Anume miștocește și Dumnezeu această întâmplare care a rămas până în zilele noastre, fie, de cruzimea care o are diavolul asupra omului. Dacă între noi oamenii, unii cât de cruze fi în fațele lor, față de semenii lor, va mai au niște sentimente de milă, iată-l pe el la lucrul care niciodată nu dovedește milă față de om. Acest copil era atât de traumatizat, dezbucimat, spătut în foc și în apă, aruncat de Satana. Tatăl lui era distrus, pe și ceilalți în jurul lui care îl iubeau pe acest copil. <coughs> Nimeni nu-l putea salva dacă o boală că se mai poate salva cu aliție, cu co intervenție chirurgicală, după cum a înțeleptit Dumnezeu pe medici, Iată că, din coace pe diavol, nu-l pot scoate decât cum spune și Mântuitorul, cu rugăciune și cu post. Acest stat al copilului era atât de sfârșiat în sentimente de lui, în inima lui, că nu-și mai găsea o zicne sub în cele din urmă vine la Luna, după cum am văzut de multe ori, se îmbunzea să-i asculte cuvintele și să vadă faptele Domnului, așa se întâmplase și acum. Domnul îl întreabă pe tatăl copilului de când pătimește, copilul fiind în spasme de emoții pătându se acolo în fața mulțimii și la picioarele Mântuitorului chinuit de diavol. Tatăl îi spune din copilărie, am văzut alte cazuri din care Domnul, arătându-și Dumnezeirea și bunătatea sa, a sănătos, să îi spunea, iartă-ți se ție păcatele. Aici vedem că acest copil practic n-avea păcate. El fiind din copilărie, probabil imediat după naștere, nu avea motivație pentru care diavolul să intre în el. Fără numai că aici vrea să arate Domnul răutatea diavolului care vrea să ia pe o încă din Pruncie și să-l și să-l tăvălească în tot ce este mai murdar. Să ne întoarcem puțin la Iob. Când a venit și l-a cerut de la Dumnezeu spre ispitire, Domnul i-a spus în toate ispitirile care le-a aruncat asupra lui diavolul, bine, du te și fă ceea ce vrei, dar de suflet să nu te atingi. Deci diavolul se leagă de ceea ce a cucerit, partea carnală. Iar de suflet Nu. Că pe suflet nu l-a putut cuceri Și din acest motiv își bate joc cu un frate om, dar numai de partea carnală. Iar omul dacă face corp comun, coaliție cu diavolul, târie după el și partea spirituală sufletului. Orice necaz îi făcea lui eu, diavolul de suflet nu se atingea. Din mare boier și recunoscut, pe tărâmul locului lui, ajunge ultimul om de gunoiul cetății. Singurii prietenii erau câinii care îi bubele pline de puroi. Se scărpina cu cioburi de sticlă rănindu-se mai rău. Așa durerea ta și mâncării, dar sufletul era întreg în el. La toate aceste necazuri el spunea așa, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului, binecuvântat. Din această încrâncenată luptă între diavol și om, omul din Iop a ieșit credința și dragostea de Dumnezeu. Iar diavolul a ieșit rușinat, fiindcă omul... Nu l-a pestemat pe Dumnezeu datorită necazurilor prin care trecea viața lui. El venind din mare sferă socială, venim la acest copil, tatăl copilului spuciumat de așa durere, se duce la domnul, el nu avea prea mare credință, probabil că nici nu știa de Dumnezeu. Nici nu arată evanghelistul de ce credință ținea, dar și acela, și iuteii timpul acelui, și apostolii, și noi, fiind al Dumnezeu, el își arată bunătatea spre toată zivirea lui. Întrebându-l de când pătimește, acela îi spune că din copilărie, lucru consemnat de istorie arătând răutatea diavolului. De ce l-ai adus la mine? Zice Domnul Tatălui Copilului. Ucenicii tăi nu l-au putut vindeca. Și în, urma, în cele din urmă am venit la tine. Și tu crezi că eu pot? Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu poți. În momentul acela, luându-l pe de, de copil de mână, i-a poruncit diavolului. Diavol, surci și murci, ești din om. Satana, în reutatea lui văzându l față către față pe Dumnezeu, Dumnezeu din Iisus Hristos, n-a putut suporta și l-a lăsat pe copil abia viu. Apoi Domnul, redându-i toată prinătatea puterii copilului, l-a dat în brațele tatălui său, sănătos, cum n-a fost niciodată. Iată credința din acest om. Iată diavolul în ce cu tremuri de durere îl aduce pe om, explicitându-și răutatea asupra chipului și asemănării lui Dumnezeu. Într-o înțelegere mai înaltă, această pildă, dragi credincioși îl explică pe om în toți pașii vieții lui, nu numai când este copil, ci până când își încheie Viața aceasta pământească, surd și mut, îl arată pe omul care trăiește ca un surd și ca un mut față de cele Dumnezeiești. Cum spunea Apostolul Pavel, credința este prin auzi și în auzi în inima. Sau a avut prorocul David, idoli de o au și nu văd, au și nu aud. Oamenii sunt dotați cu toate sensibilitățile de la naștere, dar sunt surzi, sunt orbi, sunt mai șchiopi decât o la cele duhovnicești. Uitați-vă la oamenii din jurul frăților vase în toate zilele și vedeți chiar de sur și mulți. Dacă ei și-au închis urechile la cele duhovnicești, Logic este că îi vine și muțenia. Ce se spună despre Dumnezeu dacă El și-a tras aceste obloane și nimic nu pătrunde în conștiința Lui, în cunoștința Lui, în inima Lui despre zibitorul Său? Sunt doar niște vierni într-o masă de cadavre. Dar această lucrare este a diavolului cot la cot cu omul. Că omul, dacă el se lasă sedus de diavol prin omelele îi spită în păcate, îi se încesoșează ochii, îi se înfundă cu tocuri duhovnicești urechile și atunci oricât ei spune și orice e ai tot nu crede. L-am văzut pe Mântuitorul, din pildele Evangeliei la lucrul său dumnezeiesc din bunătatea sa pe oameni. Dar oamenii vedeau minunile și erau așa de surți și așa de muți și nu oamenii din pătura de jos, ci corifeii sinagogii, fără numai că premeditați și-au extirpat aceste sensibilități, cu care puteau să raționeze cele duhovnicești. Iubiți credincioși, prin această pildă îl vedem pe Tatăl Copilului, inclusiv copilul, plin de credință și urmându-i Domnului Hristos, că l-a văzut în plinătatea Dumnezeirii sale. Această minune făcându-se, în fața tuturor celor care se contau pe Mântuitorul, cei de sărănătate duhovicească au rămas mai împietriți, mai sus, mai ori, iar cei care îl căutau pe Domnul cu adevărat l-au descoperit mult mai puternic. Dragi că din întotdeauna omul este plin de supărare și de tristețe și patronează ființa lui când pierde ceva. Dar acea pierdere se face numai după ce cunoaște, după ce a cunoscut cândva valoarea ceea ce a pierdut. Că dacă n-am cunoscut ceva, de ce să fiu supărat că nu am? Sau pot să spun că am pierdut dacă n-am avut? Așa și tatăl copilului, cunoscând ce înseamnă un copil în libertatea lui, în lejeritatea lui, sub ocrotirea paternă și maternă, deja îi alungase curerea copilului, îl alungase și tatălui toată pacea și suferință și liniștea. Așa și noi de multe ori în viață, când pierdem, deja ochii se umezesc, inima plânge, totul este sfârșiat în inima noastră. Și cum, repet iarăși, pe Sfântul Grigorie de Lisa, toate durerile și necazurile sunt date de Dumnezeu ca să ne înțelegim și să punem pres pe ceea ce... Suntem ampietubi sau suntem împlinești de a pierde. Păcatul nu face decât să aducă surzenie și muțenie pe chipul omului. Leagă mâinile și picioarele cele lucrative duhovnicești precum păianșelul și mobilizează în plasa lui inocenta muscă, ca apoi să o devoreze. Îl ar în foc și în apă pe acest copil. Focul simbolizează focul patimilor oamenilor sau focul mâniei. Și în apă simbolizează grijile lumii. Oamenii zilelor noastre și din una care nu au vrut să-L cunoască pe Dumnezeu sunt în chipul acestui copil. Nu mai are cunoștință de nimic, și e că ca acesta, ispit de pământ, mai are doar o fărămă de viață. Iarăși mă întorc la oamenii contemporan, nouă, care sunt totalmente lipsiți de cele dubnicești. Sunt izbiți în focul mâniei, al litigiilor și al focurilor papiilor. Hăituiezi zi și noapte pe cărările lumii pentru grijile lumii și cum ceasul este ireversibil, ți-a trecut o clipă fără niciun folos, dar pentru cele carnale. Deci iată din credincioși ce face diavolul din om și când te gândești cum spunea înțelepul Solomon, care a fost cel mai bogat om de pe pământ, cel mai înțelept cum nu s-a mai născut sub soare, probabil că sunt Apostol Păr, la urmă și în final spune, toate sunt deșertăciune, deșertăciunea deșertăciunilor până are de fie. Dar ne uităm în noi înșine și vedem după câte alergăm și tot degeaba să ne mai plimbăm ca de obicei prin istorie, ca să înțelegem mai bine și pe acei de demult, aceștia de astăzi și pe noi înșine. Agripina, mama împăratului Nero, viitorul lui împărat, o femeie fanitoasă cum nu a cunoscut istoria, Prină de sine, de sine, a făcut o târă de crime mârșa de Dorința ei era să-și progenitura pe scaunul Rome. L-a ucis mișelește prin o trăvire pe Claudiu, care era împărat. Atâta crimă ce a putut să facă până și-a împins această progenitură oribilă pe scaunul Rome. Când era în focurile acelea de leoaică, pentru așa scop, s-a dus la un cititor în stele, la un vrăjitor. spune istoria că acela iar ar fi spus cum arată mie sorocul s-ar putea să ajungă. Dar fiindcă era plină de sine mai hotărât de a spus să spui da sau nu. Și atunci a amenințat acel vrăj și ar fi spus, va ajunge împărat, dar tu vei fi ucisă de el. A stat, a meditat și în cele din urmă a spus, chiar dacă voi fi ucisă, se va împrimi în ceea ce spui, aș vrea să ajungă împărat. Lucru care s-a și împrimit. Crezându-se tot puternică pe lângă fiul ei, marele împărat, de carton, cum sunt și astăzi în lume. Acela s-a săturat de ea și de intrigile care îi le făcea și din scoadele. De la curtea imperială și în cele din urmă a făcut complot. N-a pierit prima dată. A doua sau a treia oară a urcat într-o barcă cu câțiva ostași și a dus o nege. N-a reușit nici atunci. Apoi au prins-o într-o și au pătut-o cu pețele până au omorât-o. Cum a consemnat-o istoria și a dat seama că acest complot vine de la fiul ei, pentru care a făcut-o târă întreagă de crime și spuneau lor care o robeau, loviți purta că de aici s-a a născut, născut cel ce va da poruncă să mă omorâți. Îi părea rău de ceea ce a făcut. Era tardivă părerea că a pierdut totul. Iată lucrarea diavolului ce face din oameni. Să mergem la un alt împărat. Mă frică, al Constantinopolului. Plin de ambiții, a bătut război cu Persii și având vreo 12.000 de prizonieri, Persii i-au trimis spunându-i, pe fiecare cap de prizonier să-mi trimiți atâția, atâta drahne. Mavriche n-a vrut, a scăzut prețul și n-a vrut la un infin preț. Le-a tăiat capetele și le-a trimis la granița cu Imperiul Roman în Sulițe, acelor prizonieri. Când a văzut fapta primită s-a cutremurat mavriche și și-a venit în fire. Deja aveam un ser de conștiință, creștin fiind și și care au pierit datorită zgârceniei lui, erau creștini. Cât o fi căutat speranța vieții, dar acesta stătea bine în tronul lui imperial și unui păsat. Fapta s-a primit au venit remușcările. Atâta s-a rugat la Dumnezeu să-l pedepsească pe pământ aici, decât să neargă, cu atâta crimă dincolo. A venit Dumnezeu, i-a ascultat rugăciunea. A venit un alt împărat, i-a făcut un complot, l-a răsurnat împăratul foca, care era un tiran, L-a închis pe el pe împărăteasă și pe copii și i-a scos apoi, după câteva zile de judecată, la execuție. În fața ochilor lui, el legat fiind pe un scaun de judecată, au decapitat pe toți copiii. Pe împărăteasă prima dată, rămânând unul, dar acela unul a fost furat de o femeie zicând în mintea ei, să nu piară sămânța imperială și și-a dat copilul ei. El a văzut acest gest și a spus, femeie, adun copilul meu aici, nu-ți aduce copilul tău, lasă că Dumnezeu așa a vrut. Și spunea la fiecare supliciu, mare ești și trepte sunt judecățile tale. Și cu acest cuvânt a trecut dincolo când a fost el decapitat. Iată, din și istoria scrisă pe tine. Mă gândesc cei care au pierit din țara noastră. Dacă au fi pierit, cum s-au arătat în mas media, mă cam îndoiesc sau au fost împușcați. Oare poate și ei, cât n-au fi implorat, dar pe alt Dumnezeu căria credea? Că Dumnezeul lor erau din loja de mintar nu corespundea cu Dumnezeu cel adevărat. Dragi credincioși, pierderea este, adu este aducătoare de cea mai mare neliniște precum și câștigarea ceva. Atât de mult s-au gândit Sfinții Părinți să expliciteze oamenilor, precum și Dumnezeu, la rândul Său, prin nor de Semne și minuni, cum spunea sunt Apostol Pavel, să expliciteze ce înseamnă să pierzi ceva sau să câștigi. Să câștigi mă refer la cele frumoase duhovnicești, nu acesta carnale și etenere. Mărturisește istoria că odată bătându-se în război între doi împărați, două gemene trebuiau să meargă în răbie s-au despărțit. Așa de căzuse soți, Dacă el au trăit o viață împreună și acum trebuiau să se despărță, Atât de dureros era despărțirea, încât că s-au îmbrățișat pentru ultima dată și au munit <coughs> în brațele unealtia. Iată o durere de despărțire. Precum și bucuria. Aceeași istorie spune că atunci când veneau armatele de la război, mamele și tații și rudele stăteau cu frigurare să-și vadă pe cei dragi care se mai întot. Intrând triunfare, oștele în Roma, o pătrână care avea și ea un fiu în armată, Atât de zgurciumată era întrebându-se în sine, Doamne, oare va veni fiul meu drag înapoi? Și văzând că se termină coloana de intrat în Roma, de oaste grijuitoare, fiul ei nu vedea. Deja, flaga de piatră din ea se storcea. În cele din urmă, văzându-și fiul, Spre sfârșitul coloanei, atât am mai putut să îl îmbrățișeze și a murit în brațele ei de bucurie. Aceeași istorie cât de frumoasă este în ampele toleranțe. Dragi credincioși, dacă în acestea carnale și atâta de mici, omul poate muri de bucurie sau de tristețe, să ne gândim la absolutul frumosului, care este Dumnezeu, cât de grea este pierdere. Sunt de de aur, spunea, mai bine aș suferi o mie de gheni ale iadului, ca să-L văd pe Dumnezeu. Durerea mare, din credincioși, este atunci când ai să vezi pe Dumnezeu față către față și tu, datorită necuvințelor tale datorită intolenței, datorită surzeniei și de care da dovadă, datorită faptului că te-ai lăsat aruncat în foc și în apă, aceea ce am explicitat mai devreme, ai să mor de tristețe, ai să fii un om mereu, mereu neodihnit. Să ne întoarcem la ființele noastre când ne legăm de câte ceva drag, și cele mai frumoase sentimente sunt față de semenii noștri, indiferent de ce relație ai unul cu altul. Unii chiar cedează și atunci își caută sfârșitul doar acestor firești rest dar iarăși zic să-l pierzi pe Dumnezeu. sa Savai, a Etiopiei, a auzit mult despre contemporanul cu Solomon, despre faima lui Solomon. A auzise de la înțelepții, de la diplomații ei imperiale, că este unul dintre cei mai deștepți cum oamenii noi mai cunoscut. Frumusețile din Ierusalim sunt ceva de vin. Și atunci, și-a o escorta escortă ei cu căruțe frumoase împodobite și cu multe daruri și-a purcesc până în Ierusalim. I-a trimis diplomații și i-a spus că vine împărădeasă, iar el a primit-o cu multă demnitate. Când a văzut Ierusalimul de departe, ce mărțurisește Scriptura, a rămas un de frumusețe de Ierusalimul numai de departe văzute. Când a intrat în cetate, iarăși mirea mai mare i-a cuprins Sfința, s-a dus în palatele imperiale așiterea și când a intrat în templul lui Solomon, a rămas înmărmulită. Și atunci a spus, mă îndoiam de ceea ce auzeam, dar acum mă putremur de ceea ce văd. Dacă numai acesta pământești, iată o care căreia nu-i lipțea nimic, a rămas așa de dar de Ierusalimul cel ceresc, despre care a vorbit. Sfânt Ioan Teologul, când a fost dus de lingeri pe un munte și a văzut cetata cu cele patru lapuri, cu 12 porți, într-o lumină tremurătoare, de care ochii omului nu poți să-i când, când Rusia era idolată înainte de anul 1000 după Hristos, au auzit de creștinism și împăratul Vladimir fiul Olgării care i a deja începea să pe poporul rus, a trimis mulți diplomați în Constantinopol unde era centrul creștinismului, ca să vadă slujba și să se documenteze despre ce înseamnă ortodoxia. Mărturisește istoria că cei oameni care erau destul de înțelepți, când au asistat la o slujbă a timpul acelia și cu tot sinodul lui, atât de frumos ce era, au explicitat, au spus așa, cred că numai în cer dacă poate exista așa frumusețe. Și ducând în împăratul această veste atât de frumoasă, despre ce înseamnă ortodoxia atunci sau și în creștina. Iubiți și la timpul acesta, Bătaia mare și lupta groaznică este pe ortodoxie. Vor veni toți funfii lumii în cele duhovnicești, toți funții care n-au nimic ce grăi, doar să latre despre Dumnezeu în cuvinte retorice, dar sentimental din inimă nimic. Vor veni ca bată cu târnăcoapele în ortodoxie. Aveți grijă că deja atentatul este destul de puternic la biserica omului, sine că fiecare om este o biserică. Cum spunea și Mântuitorul, la voi vom veni și vom face locat, inima noastră este locașul lui Dumnezeu. Și cum? Atunci când îți vine cineva drag ca o să retici, cât mai frumos în casă să-mi cu atât mai mult când vrei să-ți Hristos, să-ți pregătești inima, sau cum spunea Sfântul Proroc Isaia, Întraile spală-ți mâinile tale de sânge și de mărșăviile păcatelor și apoi înalțele către Dumnezeu. Așa și noi ar trebui ca să fim puțin mai mai Satornici în aceste sentimente că Dumnezeu. dădea. Orice am cucerit în viață, îi discută din ciorș, toate sunt în alegă Iată s-au cu oamenii lumii în București. Cu ușile închise s-au discutat cele care se să se discute, restul pentru plede. Dar ceea ce s-a discutat. De pace, nu. Și despre creștinism, nicicum. Mă întorc un pic la antichitate ca să revin la prezent. Atât a urât diavolul pe om că încetul cu încetul de-a de lungul suselor și milor de ani a inovat idolatria. Cel mai groaznic, idol era Moloch inventat de către Hananie, Acel moloch ce pretenții avea în incantațiile slujitorilor, el fiind făcut un chip în uriaș din piatră sau din man sau din aur, argint, după cum aveau putere, cu coarne pe cap, avea brațele întinse și de desuptul lui foc. Și pretențiile era să mințuie copiii Hamanienilor. Acei închinători de idol veneau turma întreagă cu copiii care cădeau sorții și îi punea în brațele acelui idol. Și prin un mecanism idolul lua copilul viu care țipa în brațele lui și l-a în focul de desuptul lui. Iată închinarea de idol de-atunci. O să vă spun cu maximă certitudine că în America există idolul moloc, care de parte bărbătească este o statuie într-o pădure undeva unde merg mari îndemnitare ai lumii și se închină, acela are coarne de foc, iar cea femeiască este închip de bufniță. Iată oamenii dumneavoastră la ce se înține. ne punem întrebarea orice se înține. Nici Nicicum pâine și timp la biserică aduc jertele lor și sunt slujile diavolilor. Dragi credincioși, oamenii cât de mari ei în societate și ce putere au dat! Dați-le cinstea cuvenită, cum a spus Mântuitorul lui, dă cerzalul ceea cerzalul și lui Dumnezeu cea lui Dumnezeu. Dar părsește-ți fașii duhovnicești ca nu colba, stând lângă oameni răufamați din punct de vedere duhovnicesc, să împrumuc și tu acele mofturi, narauri și credințe străine mântuirii omului precum om împruntat și evreii antici, idolii popoarelor cu care se învecinau. Dragi credincioși, mântuirea să știți că nu este grea, dar dacă vrem, Dumnezeu ne descopere ochii, ne desfundă mințile și urechile și tare ușor putem să prindem în cuvântul lui, numai dacă facem și a doua parte din ceea ce a spus Muzuitorul ucenicilor. Post și rugăciune și așa se alunge diavolul. Postul este arma cea mai bună pentru trup ca să-l smerim, dar pentru suflet este rugăciunea numai către Dumnezeu cel adevărat, nu spre alți Dumnezeu. Ați observat că, tine, că întotdeauna când trupul este plin de sănătate, focat, mâncat, sătul, rugăciunea nu mai merge deloc. Atunci se seenețește, se înalță trupul deasupra Sufletului. Și Sufletul este zbucimat, el nu stă în mâncare trupească, el stă în rugăciune, aceea este frana lui. Așa să înțelegem cele carnale, precum și celelalte duhovnice. Cei mai trebuia tatălui copilului era într-un post, era privat de tot ce era bun. Cei trebuia hananiencii, cei trebuia să? Sutașului sau vaneșului, când i-a cuprins tristețea lungându-i razele păcii, deja era într-un post. Și acesta l-ați simțit și frățile voastre de nenumărate ori pe propria ființă, dar urechile urechile cinsute, fiind în foc și în apă, nici nu puteați să trăiți. Aceste cuvinte nu puteați să spuneți altora despre Dumnezeu, cel cer adevărat. Așadar, că din joași. Acest luminat din ținutul Ierusalimului acum 2000 de ani, precum și Fiul lui, eu cred că sunt o pagină de o lecție de doctorat pentru sufletele noastre, dar iarăși mă întorc cine are urechi de auzit să audă și oră să Iar noi lui Dumnezeu se dăm pace, să se dăm slavă în veci vecilor, Amin.